Розділ 19. У якому Рейневон старається допомогти здобути місто Клоцько? З усіх сил, завзято і різноманітними способами, або, як напише через півстоліття літописець, «Пердайверсія Модіс». Клоцько, панораму якого вони бачили вранці, виявилося притуленою до схилу пагорба масою червоних дахів і золотих стріх, які сходили схилом до самого низу, до водріки Млинівки, що мивала пагорб. Схил, який відбивався у течії широко розлитої тутниси, увінчувала прикрешена вежами замкова гора, що височила над містом. Дорогу й далі перегороджували вози біженців, їхній смердючий скарб та їхні смердючі діти. Що ближче до міста, то в возів ставало більше, гамір наростав, діти, здавалося, множилися самі по собі, а сморід різко посилювався. Перед нами старий кінський базар. Показав жехорс, і передмістя вигін. Зараз буде міст на ядловнику. Йодловник виявився бистрою річкою, а міст був запружений людьми. Рейниване товариство не чекали, поки звільниться дорога, а за прикладом інших кінних ввігнали коней у воду і без особливих зусиль подолали потік. Далі, обабіч дороги, вже стояли хати, кліті, шопи. Люди поралися повсякденними трудами, удостоюючи проїжджих усього лише мимолітніми поглядами. Якийсь час вони їхали досить жваво, але невдовзі їх знову затримав затор. Цього разу його вже не було змоги оминути. «Міст на Нисі!» – сказав бісклеври, піднімаючись у стременах. «Це там заткалося. Нічого не поробимо. Треба чекати». Вони чекали. Черга посувалася поволі, в такому темпі, який давав можливість насолоджуватися краєвидом. Ога. пробурмотів Жехорс. «Бачу багато змін. Стіни та вежі відремонтовані. На берегах млинів кишанці, кобилиці, весенькі частоколи. Не марнував часу пан Пута. Видно, відчував, до чого воно йде». «Навчив я, де чого". пробурмотів відповідь Шерлей. «Рейд Амброжа три роки тому. А оце бачите?» Тисніву на дорозі посилили вози, навантажені провізією, камінням і зв'язками стріл. «Готуються до оборони. А там, що відбувається? Валять будинки?» «Монастир францисканців», – пояснив Бісклавр. «Розумно роблять, що його валять. Під час облоги він був би готовою обложеною вежі, до того ж мурованою. Найефективніша дальність стрільби з гермат 400 кроків – Ядра, випалені з монастирської стіни, лупили би в центр міста саму ратушу. Розважливо чинять, що руйнують. А на руйнуванні, на відданні, що трудяться самі францисканці, зауважив Шарли. Працюють, як бачу, з дивовижним запалом. Просто таки радісно. Воїстина, символічна примхадолі. Самі розхринечують власний монастир та ще й залюбки. Я ж сказав, розважливо чинять. «Ну, і тиснемо біля моста, до біса, Перевірка чи що?» «Якщо вже дійшла звістка...» Жехорс подивився на Рейнавана, який далі мовчав. «Не дійшла! Не могла!» – відрізав Шерлей. «Не панікуй!» «Не буду, бо не звик!» – теж відрізав Жехорс. «А тепер бувайте. Я до міста не заходжу. Вам потрібен буде зв'язковий поза стінами, без клаври. Сигнали ті самі, що завжди?» Звичайно, до побачення. Жехор спогнав коня, змішавшись з натовпом, зникнув. Решта в черепашому темпі посувалися в бік кам'яного мосту. Риниван мовчав. Шарли під'їхав ближче, зачепив стременом. Що ти зробив, те зробив, сухо сказав він. Того вже не поробиш. Дві-три ночі, замість того, щоб спати, будеш дивитися в стелю і мучитися докорами сумління. Але зараз візьми себе в руки. Риниван. Кашляно вподивився на Самсона. Самсон не відвів погляду. Кивнув головою, згоджуючись із Шерлем, Без усмішки. Перед мостом стояв загінолебарників і група ченців у чорних рясах, стягнутих шкіряними поясами, які виказували в них августинців. «Увага!» – гукали десятники. «Увага, люди! Місто готується до оборони, тож вхід на тільки тим, хто до зброї призвичайний і до бою здатний» тільки тим, хто до зброї призвичайний. Хто не призвичайний, але до праці здатний, іде допомагати валити монастири, ставити частокіл. Сім'ї таких можуть у Клоцьку залишитися. Решта йде далі, на підгороддя рибаки. Там брати-францисканці страву варять і видають, хворих лікують. Звідти, як відпочинити, відходити на північ, до Барда. Повторюю, Клоцько готується до облоги. Вхід тільки для тих... Хто до зброї призвичайний, так і негайно стають на ринку в розпорядження цехових майстрів. Юрба шуміла і обурювалася. Однак калебарники були рішучі. Вдовзі відбувся поділ. Одні повертали на міст, а решта з них частина проклинала, на чим світ стоїть. Їхала далі Вроцлавським трактом, що вів між берегом Ниси і халупами підгороддя. Стало трохи вільніше. Ова місто буде оборонятися. Вхід тільки для тих, хто призвичайний до зброї. Перед мостом почалася колотнеча. Хтось із кимось сперечався. Було чути підвищені голоси. Риневон Стево у стрименах. Троє священиків у дорожньому одязі сварилися із сотником з блакитно-білим щитом на тоніці. До них підійшов високий августинець з орлиним носом і густими бровами. Його вилебність – пробусть Феслер упізнав він. «З парафію в Вальтерсдорфі? Що привело вас до Клоцька?» «Потішний жарт, достото!» – відповів священник, картинно наморщивши чоло. «Так, ніби ви не знаєте, що нас привело. Але не будемо тут дискутувати у хамів на очах. Зобери на солдаті, фритер. Загороджувати прохід можете а не мені. Я всю ніч у дорозі мушу перед далшою перепочити». «А куди це веде подальше дорога, якщо можна спитати?» Повільно спитав Августинець. «Не вдавай себе, турня. Пробощ усе ще був картинно розгніваний. «На нас йдуть диявольські гусити, могутня сила, палять, грабують, вбивають мені життя, дороге. Я втікаю ж до Врослава, може туди не дійдуть. Вам ти саме раджу». «За пораду дякую!» Августинець хилив голову. «Але мене тут у Клоцьку обов'язок тримає. З паном Путою будемо боронити місто, і й оборонимо з Божою помічу». «Може оборонити, а може ні», – відрізав пробощу. «Але це ваша справа, заберися з дороги». «Оборонимо Клоцька». Черниці не думав забиратися. «З допомогою Бога і добрих людей. Будь-яка допомога прийдеться, і твоєї не погребуємо, Песлери Своїх парафіянти в біді покинув, і нагода спокутувати вину». «Що ти мені тут про вину торочиш?» – розкричався священник. «І про покуту?» «Ей, з моєї дороги, і вибирай слова, ти ображаєш в моїй особі церкву. Про що тобі йдеться, жебра чи боси? Що я втікаю?» «Так, втікаю, бо це мій обов'язок – рятувати себе, свою особу і церкву. Надходять єртики, ксьонзі вибивають. Я у своїй особі церкву рятую, бо церква – це я». «Ні». Спокійно заперечив августинець. «Не ти. Церква – це віруючі і вірні. Твої парафіяни, яких ти залишив у Вальтерсдорфі. Хоча повинен їм допомагати і підтримувати їх. Це оці люди, які готуються до оборони, а не до втечі. Так що кинь, валебний, берися за кейло і гайда до роботи. Я ні слова, феслер, ані слова. Я смиренний, але присутній тут пан Сотник, простий господи». Ні смиренністю не грішить, ні займою терплячістю. Він може наказати загнати тебе до праці батогами. Може наказати і повісити. Пан Пута дав йому широкі повноваження. Феслер розкрив рота, щоб протестувати, але вираз обличчя сотника змусив його швидко закрити. Скорившись долі, він прийняв вручене йому кайло. Його супутники взяли лопати, обличчя всі мали воїстоно-мученицькі. «Помагай, Боже, в роботі!» – крикнув йому слід Чернець. «І не раджу лінуватися і ладарювати, сотник дивиться!» «Ой, бачу, не піде нам тут легко!» – пробурмотів собі підніс без клаври. «Егей, люденький, хто він цей мона? Чи хтось його знає?» «Це Генріх Фоксдорф», – повідомив один із їздових, що правив возом повним кам'яних ядер для бомбард. «Пригор августинців. Люди його поважають. Це видно!» З боку рибаків наближався клусом кінний загін, що прямував у бік нижньої мостової брами. Але бардники миттю стримали колону біженців. Загін наблизився, було видно, що він складається із самих вельмож. Їздовий з ядрами для бомбард, який супроводжував їх від мосту на низі, виявився людиною добре поінформованою і балакучою. «Той на чолі? Це наш староста, вельможний пан Путе з Чистоловиць. Повідомив він їм, зрештою, без потреби. Пана Путу знали всі. Загальновідомим був і його герб. Навскісно-блакитні смуги в срібному полі. Рейнеман і бісклеври перезирнулися. Присутність Пути в Клоцьку означало, що Прокоп відступив з-під Ниса. «Біля старости», – показував їздовий, іде пан Ганус Ганнущенебіс. За ним пан Миколай Мошен, командир найманих військ». І вільможний пан Вольфрам фон Панневіц, далі Ян фон Мельвіц, пан панове з міської ради, Четерван, Гремель, Ліжке. Свита пана Пути з гуркутом в'їхала в нижню браму. Луною рознісся під склепінням брами дзвін підків. Коли вершники проїхали міст на млинівці і зникли у верхній брамі, але барники звільнили дорогу, біженці рушили. Біз клаври раптом кашлянув, ступною штурхнув стремену Рейневана без потреби. Рейнівон уже помітив. Усі помітили. За їхніми спинами якась жінка глухо скрикнула. З резалітів вежі над верхньою браму звисали зачеплені на гаках чотири трупи. Тіла чотирьох людей. Точніше, рештки людей. Поза як ці тіла були позбавлені всього, що зазвичай з людини виступає, у тому числі вух. Над верхніми і нижніми кінцівками ловидно трудилося довго і невтомно. Наслідок чого вони тепер нагадували кінцівки тільки в загальних рисах. «Це гусицькі шпигуни!» – їздовий натягнув повіддя. Злапали одного, і він на муках виказав спільників. Якби гусити підійшли під Клосько, вони мали тих цем відкрити брами, а в місті розпалити пожежі. Завчора їх на ринку стратили, жорстоко мучили, іншим на пострах. Розпаленими кліщами і гаками – Рвали, кості ламали, а брами тепер добре стережуть вдень і вночі, побачте, справді побачили. Верхню браму старих загін із щонайменш тридцяти озброєних до зубів солдатів. На підвішеному надвогнищем казанку підскакували, випускаючи пару кришка. Командир роти, здоровен з бандитською пикою, забавлявся з собакою, жбурляючи йому кийок. по понуро роздивлявся, мовчав. «Серед тих, що висіли над брамою, були знайомі?» – запитав його нібито байдуже Шарле. Біловальник не повернув голови. Його обличчя було непорушне. «А то – врешті-решту відповів він, «але радше далекі, а не близькі». Водні ворота теж стерегли, і не менш сильною залогою. Біз клаври стиха вилився. «То от буде нелегко», – нарешті пробурмотів він. Закладайся, що біля інших брам ти саме. Погано, погано, погано. ідеєю захопити і відчинити котрусі з брам можемо попрощатися. Треба змінити плани. Що ти пропонуєш? Примружився Шерли. Розвернутися і дьору з міста. Поки що можна? Ні, озвався Рейнеман. Залишаємося. А ти ж сповна розуму. Демирит зміряв його поглядом. Такою мірою, яка дозволяє тобі... «Приймати рішення?» «Я при повних будь-яких силах ми залишаємося в Клоцьку». «Сподіваюся, не в рамках покути?» «Запитуй, бо ще мить тому ти справляв враження покутника, який прагне покаятися. «Кінець враженням», – Рейнвен нахмурився. «Я послухався твоєї поради, і оце ж би осаме взяв себе в руки. А взявши, заявляє, у нас є накази. Сирідки на нас розраховують, ми повинні допомогти захопити місто». Перевіримо всі брами. Перевірили. Рейни Ван Шарле і Самсон зайнялися муром від мостової брами до замкової гори. Оглядини не вселяли оптимізму. Лазнові ворота були наглухо забарикадовані каміннями колодами. На додачу під парафіяльним костелом неподалік стояв табором військовий загін. Біля інших двох брам, Зеленої та Чеської, стояли на варті бойові роти найманців. З Бісклаври вони зустрілися в умовному місці на задвірках пекарні на вулиці Гродській. Крім інформації, що водної Пшиленську брами стережуть сильні загони сторожі, білувальник приніс сплітки головним чином з фронту. Підтвердилося, що Прокоп відійшов з-під повів табор на північ, на Надодрянщин. Місія Горна і Дросерберта, очевидно, вдалася, бо таборити не атакували ні Зембець, ні Счеліна, ні Олави. Цей факт широко коментували, а думки були різні. Згідно з одними, Ян Зембецький і Людвіг Олевський скоїли зраду. ведучи переговори з єретиками виявилися не кращими, ніж зрадник Болько-Волошек і ті страчені шпигуни повішені на мостовій вежі. Але були й такі, які вважали, що князів чинили розважливо. що договорами вберегли майно і життя багатьом людям. Якби ж, то інші додавали вони багатозначно, але тихо. Виявили таку саму мудрість. Останній погляд почав явно переважати, коли до клоцька дійшла звістка, що сполюндровано і дощенто спалено немодлін. Після того як немодлінський князь Бернар дядько Волошике поспішно відкинув пропозицію укласти договір із Прокопом Голом. Однак більше і насушніше, ніж Прокопові таборити, міщенни покоїли сирітки, що надходили з півдня. Звістки про сиріток тільки надійшли і викликали в місті чимале сум'яття, бо з них випливало, що вся країна на південь від Клоська стоїть у вогні і стікає кров'ю, а гусити нестримно рвуться на північ. У розповідали тремтячими голосами біженці і очевидці чатівня Гомоли, яка захищала Левінський перевал і вважалася неприступною. Захоплені і перетворені на руїни були і дві інші твердині. Які мали стримати завойовників щерба і Карпень. З димом пішли Левін, Мензелесе, Шнеленштейн, Лендек і численні села. Хто не втік, пішов під ніж. Розповідали бліді від жаху біженці очевиці, очевидці, а мешканці клуцька були на волосок від всеохопної паніки. Місклеври потер руки, але й у радість тривала недовго. Вони потрапили на ринок саме в той момент. Коли до зібраної юрби звернувся з промовою пан Пута, з столовиць, біля нього стояв пріор Фосдорф. Necessitas in loco, spes in віртуте, salus in вікторія!» – кричав пан Пута. Клянуся, тут перед вами нашу Клоцькою Діву Марію святим Христом, що ні на крок не відступлю, обороню місто або на його руїнах поляжу. Нікого з вас додавав безпишномовності Пріор Фоксдорф. «Хоч би найубогішого слугу, не залишу без захисту нікого, клянуся цим святим Христом». «Не пощастило нам», – безпристрасно зауважив Бісклаври. «Гірше втрапити ми не могли. Клятий пута, сенс піарет, сенс репрош, вкупі з рідкіснішим від єдинорога мужнім і порядним попом. Невдача!» «Невдача!» – спокійно погодився Шарле. «Видно, курва нам не щастить. Підбиймо підсумки. Відкрити яку-небудь із брам не вдасться. Викликати серед захисників паніку буде важко. Що залишається?» «Вбивство», – викрив губи француз. «Замах. Терористичний акт. Можна спробувати позбутися пути і пріора. Покладімося в цьому на Рейнован. Вчора ввечері в Желязні він виявив таланти». «Досить», – відрізав Рейнован. «Більше я не хочу чути про це ні слова. Я чекаю на серйозні пропозиції. Що нам залишається?» «Відпал!» – знизав плечимо Бісклаври. «Викликати пожежу, а точніше – пожежі. Одночасно в кількох точках. Але це теж не розглядається. Я за це не візьмуся». «Це ж чому?» «Рейне мене». Голос француза був холодний, а погляд іще холодніший. «Ну давай себе себе ідем, якщо тобі це подобається». Або якщо ти вважаєш, що це тобі личить, можеш, якщо твоя воля боротися за віклі фагуса, бога, причастя, субутрак, спеці, благо народу і суспільну справедливість. Але я професіонал. Я хочу виконати роботу і залишитися живим. Що не дійшло? Диверсійні пожежі, щоб вони були ефективними, треба викликати в самий момент штурм, розумієш? Я розумію, оголосив Шарлик. У самий момент штурму. Тоді вже нема часу втікати. Ті, що з нашою допомогою захоплять місто, заріжуть нас під час загальноприйнятої радісної різні. Ми можемо встановити якийсь сигнал. Повісити собі як раховий ерихоні шнурок з червоної нитки? Ти чув забагато проповідей, хлопче. Не плутай літературу із серйозними справами. Я підтримую Бісклавр і говорю. Я теж не йду на такий ризики, я теж... Нагадую, професіонал. У мене навіть кілька професій, кожна з них мені дорога. Настільки, щоб любити і цінувати життя. Знайшовся би спосіб підпалити місто, сказав після тривалого роздуму Рейнеман, не наражаючи цінні шкури панів-професіоналів. О, та ти мав би такий спосіб? Мав би, бо я, панове, теж професіонал. Могло би здаватися, що праська аптека під Архангелом Притулок учених і філософів, святиння, думки та прогресу. Останнє місце, в якому можна навчитися виробляти магічні запалювальні бомби. А проте той, хто би так подумав, помилявся б. Під Архангелом можна було вивчити всі таєни та вміння, які тільки можна собі уявити. І треба ж було так скластися, що саме в процесі виробництва запалювальної бомби великої сили Рейневан брав особисту участь. Бомбу, яку на магічному жаргоні, називали «Ігніс інінстінгвібіліс». In Вирішили виготовити Тегендорф і Радім Товрдік, страшно розгнівані на місцевого конкурента, чарівника-дилетанта, який партачив поза цехом колишнього пробуща костелу Святого Щепана. Спочатку вони планували анонімно донести на нього і покластися на міське правосуддя. Але вирішили, що ця помста є не досить почесною. Попик-черівник мав прекрасний сільський будинок у Бубнах, куди з відомою метою запрошував пан і молодець. Тегендорф і Твердік вибрали цей дім за ціль. еге. ну і це тішилися вони. А то пописько роз'явить рота, коли повернеться з Спраги з чергової дупи і побачить на місті халупи чорну діру в землі. Однак злість магів швидко минулося, замах таки не відбувся. Але Ігніс Інекстінгвіліс було виготовлено за старовинними арабськими рецептами, взятими з виданих у Константинополі книг з активною участю Рейнувана, який допомагав у цьому заході. І тепер, більш ніж через рік, Уклоцко чітко знав, чого йому треба мені треба впевнено і виразно. Заявив він компаньйонам, які дивилися на нього критичним поглядом. Дві діжки оливи або олії, цибер або два дьогтю, шапличок меду, 4 фунти силітри, 2 фунти сірки, стільки само гашеного вапна. До того ж мені потрібна баклага живиці, найкраще соснової, і 2 лібри антимоніву порошку. Він буває в аптеках. Це все. Зробимо, думаю, 5 бомб. Отже, треба 5 глиняних дзбанів з вузькими шийками. Соломи, щоб їх загорнути, і багато смоли, щоб їх цілі позаливати. «А морського змія?» – спокійно запитав Бісклаври. «Спис святого Маврикія, зраю папуг, мав. Не треба буде? Ти, певно, на голову впав, рейне мене. Місто, напередодні облоги, на хліб уже встановлено норму видачі, солі, купити, то складно. А ти нас посилаєш сірку антимоній». «А ще мені треба?» Рейневон ігнорував тон. «Місце, в якому я зможу працювати. Так що не зволікай, а візьмися до діла. Я впевнений, що Фогельзанг має в Клоцьку резидента, може, навіть не одного». «Ти бачив тих, що висіли на брамі?» – відрізав Бісклавр. «Оце й були резиденти Фогельзангу. Так ти маєш абсолютну рацію, це були не всі, у нас є ще один. Але зв'язатися з ним зараз – це гарантія, що теж повиснеш». «Та тортура, говорять Рейни, вони і зраджують». «Панове», – включився в дискусію Шарли. «Так не можна. Передбачати фіаско, навіть не зробивши спроби. Давай на список Рейнмари. Обійдемо місто, побачимо, що з цих інгредієнтів дасться скомбінувати. Місце теж знайдемо. Маємо гроші, маємо час». «Часу не так багато», – заперечив Бісклаври. «Сьогодні 22 березня, понеділок після Білої неділі. Сирідки Криловця буде тут у середу, найпізніше в четвер. Встигнемо», – переконано промовив Рейнован. «До роботи, панове!» Резидентом і законсервованим агентом Фогельзенгу в Клоцьку виявився вівтарист з костелу Діви Марії на ім'я Йоган Трутвейн. Побачивши Бісклаври, він мало на землів. Однак швидко слід віддати йому належне опанував нерви настільки, що зміг до ладу відповідати на запитання. Зуби в нього трохи цокотіли, коли він розповідав про долю інших агентів, яких катували спочатку в підземельнях ратуші, а потім на ринку на очах юрми. Сам вівтарист уцілів, вони щасні, нічого про нього не знали. Фогельзанг був занадто хитрий, щоб складати всі яйця до одного кошика. Але що Йоганн Трутвейн страху наївся, то наївся. Однак Бісклаври знав безвідмовний засіб проти фобій. Вівторист, побачивши набитий грішми капшук, просвітлів, а вислухавши, з чим вони до нього прийшли, почав діяти надзвичайно чітко. Він негайно знайшов для конспіраторів приміщення, розташоване на вулиці Молочній помешкання купця, який утік з міста, довіривши Трутвейнові ключ і нагляд. Негайно таки запропонував й допомогу в придбанні необхідної сировини. Він не запитував, для чого ця сировина має послужити. І добре, бо йому однаково ніхто б не сказав. Ще того ж таки дня Рейневан почав у купецькому будинку за допомогою заклинань та амулетів виготовляти магічні запальники, які називали «Ігні Суспенсус». Решта ж команди вирушила в місто, щоб купити, що треба. І виникла проблема. Problemою. На диву виявилися не сірки, не селітри, які без особливих труднощів були куплені в місцевих аптекарів. Не живиця, якою повно було у навколишніх смолярів, що повтікали під захист міських стін. Не антимонієвий порошок, який, заправивши, щоправда, казкову ціну, їм продав алхімік, що втікав в збишціці. Клопід викликав компонент, здавалося б найменш складний – олія. Олії в Клоцьку не було, всю повикуповували. У місці було дуже мало спеціалізованих олійників, потребу в олії повністю задовольняли сільські олійні. Виробництво олії інтраморос здійснювалося в млинах як побічна діяльність, нею займалися мірошницькі челядники. Тепер, перед загрозою облоги, частину челядників покликали до зброї, решта вдень і вночі молола борошно на хліб. Неоціненний вівтарист із костелу Діви Марії і на це знайшов спосіб. Саме на файрі він почув, як хтось пошипко повідомляв новину, що один з міських олійників має запаси. Але приховує їх, щоб у відповідний момент збагатитися на спекуляції. Може бути, що він захоче продати діжку або дві. Задекларувавши готовність бути посередником у торгових переговорах, вівтарист пішов, бо вже сутеніло. Наступного дня в місті запанувало сум'яття і збудження. Люди бігли до зеленої брами. Тож подалося туди й товариство. Скупчений на стінах натовп показував пальцями на стовпи диму, що здіймалося на півдні. Палали йшла поголоска Ренгерсдорф, Марціну, Гансдорф і Желязна. Чорний дим, розвійний вітром урваний султан, здійнявся невдовзі на захід від міста над Шведельфдорфом та Рошицями. Збудження міщен досягло зеніту. У поєднанні з більш ранніми звістками про те, що спалено Кунцендорф, дими на заході могли означати тільки одне – гусити брали Клоцьков кліща. Завтра, коли вони повернулися, Бісклаври промовисто подивився на Рейневана. Завтра краловець стане під містом. Встигну. Рейневан показав на п'ять уже обгорнутих соломоцьбанів. Досить влити олії – розмішати, зашпонтувати, засмолити і все. Потім залишається підкласти їх там, де треба. Ти вже замислювався де? Бісклавре по-вовчому усміхнувся. А як же? Зловісно процідив він. Це вже розплановано. Трутвен з'явиться з хвилини на хвилину. Зараз має бути тут. дасть бог з доброю новиною. Однак Йоган Трутвен з'явився dopiero о 10 годині дня. Через годину після того, як в Августинці відзвонили Ноно. Але новини, і справді, приніс добрі. Олійник, повідомив він, продасть олію. Однак він вимагає. Біз клаври, якому віфтарист прошепотів на вухо ціну, скривився, як середа на п'ятницю. Відвів Трутвейна на обіг, вони довго там торгувалися. Вирішено, заявив він, повернувшись. По товар підемо вночі. Олійник вимагає, щоб транзакція відбулася таємно. Під вечір пожежі вже було видно з міста. Запалали костильники, лещини, павйова, рушовіці, монастирське село, подзамок. Цивільних прогнали зі стін. Їхнє місце зайняли озброєні люди. Оглядали бомбарди, катапульти та іншого грізного вигляду машини. Дзвони міста били на Ангелос. Бісклав стримався від коментарів, але Рейневан бачив і знав те, що й усі. французи. «Що?» «Я так розумію, що ти маєш можливість зв'язатися із Жехорсом». «Правильно розумієш». «А наша дорога втечі, ти подумав про це?» «Ти переймайся своїми бомбами, Рейневана, щоб вони вибухнули, щоб заклинання поділи здалеку». «Я переймаюся цим навіть дуже. Ти просто не уявляєш, наскільки...» Дзвін костелу Діви Марії трьома короткими ударами оголосив Ігнітегіум наказ погасити вогні та світла. Порядні міщани за цим сигналом мали кластися до ліжок. Рейневан Бісклаври, Шарлей та Самсон не були порядними міщанами. Не належав до їх числа й Йоганн Трутвейн, який з'явився на молочній присмірком. Коли стемніло, почали прокрадатися у бік водних воріт на Різницьку вулицю. Попри оголошеному гнітегіум, місто не спало, було неспокійно. Зрештою, цьому важко було дивуватися. На півдні і заході небо осявали заграви, ворог майже біля самих воріт. На підвальнях горіли солдатські вогнища, вартові перегукувалися на стінах, вуличками гупали кроки патрулів. У таких умовах шлях зайняв їм більше часу, ніж вони передбачали. Трутвин почав боятися, що олійник не буде чекати. Вирішить, що вони передумали. Його побоювання, здавалося, були обґрунтовані. На Різницькій панувала темрява. У жодному з вікон вони не помітили ні свічі, ні каганця. Однак хвіртка на подвір'я була відчинена. «Шарлею, Самсоне?» – шепнув Безклаври. «Залишиться тут, дивіться пильно!» Шарлей поклав руку на рукоять фальшивана. Самсон не менш промовисто підняв свій гудиндах. Рейневон намацав рукоять стиле та услід за Бісклаври і трутвеном заглибився в темряву підворіття, що смерділо котами. У вікні, в самому кінці підвір'я, мигтів і зблискував вогник свічки. Це там, шепнув Трутвейн. Ходімо. Зараз, просичав білувальник, стійте, щось тут не так, щось тут. З темряви вискочили і кинулися на них кільканадцять стражників. Рейневан уже якийсь час стискав у кулаку один з амулетів телесми, зроблений з уламку фульгуриту. Тепер досить було крикнути заклинання «Фульгур Фрагро!» Пролунав оглушливий грім. Сліпуче блиснуло, повітря вибухнуло зі свистом, від якого позакладало вуха. Рейневан кинувся втікати слідом за трутвином. За ними погнав Бісклаври, який перед тим ще встиг шмагонути кількох осліплених та оглушених стражників, своєю андалузькою навахою. Однак засідка була підготована старанно. Шлях до відступу було відрізано. Коли вони вискочили на вулицю, то потрапили прямісіньку воромію бійки. Шерлей і Самсон чинили опір щільній громаді пахлуків. «Живими, брати, живими!» Пролунав гучний наказ. Рейневанові був знайомий, голос того, хто наказував. Він почув, як хтось хапає його за карк. Дістав стилет, що дістаючи розмашисто сікунув, обернув рукоять у долоні, штрикнув згори, крутнувся, різанув широко на відліг, зразу ж після цього використовуючи позицію справа наліво. Почув крик, кров забризкала йому обличчя, під ноги впали два тіла. Кров забризкали його знову, але цього разу це була справа рук Шарле та його кривого фальшивона. І знову хтось цепнув, водночас блокуючи руку з ножем. Глухо стукнуло, захват слаб. Самсон був поруч. Нищивними ударами Гудендага вкладав на землю чергових нападників. Але нападників прибувало. «В ноги!» – крикнув Бісклаври, колючи на ріжучи навхрест навахою. «Ходу, за мною!» Зі французом погнав Шарлей. Набігу сік фальшіоном. Нападники розбіглися перед ними на боки. Рейна вона знову хтось ухопив але дістав сцилетом в око, завив і відскочив. Коли він парировав удар другого, ніж брязнув об ніж, сталь об сталь, аж іскри посипалися. На щастя, озброєний ножем звалився під ударом Гудендага, як віл на різні. Рейневон висмикнув за пазухи обгорнутий соломою глечик. П'ять бомб залишилися в купецькому домі на Молочній. Це була шоста. «Ігніс Атрокс, як дах горах!» Засичало, страшенно гримнуло, усе навколо осяє в могутній вибух. Рідкий вогонь широко розбризнувся і розлився, липнучи до всього, що було поблизу. Усе, що було поблизу, загорілося. У тому числі поскладене дерево, побілена стіна будинку, каміння бруківки і помий в канаві. І кілька нападників. Вереск попечених здійнявся аж до зоряного неба. А в світлі вогню Рейневан помітив знайомий силует. Чорний плащ, чорний вамс, чорне волосся до плечей. пташине обличчя і ніс, ніби пташиний дзьоб. «Живцем, брати!» – крикнув стіну лаз, затуляючи обличчя від вогню, який аж гудів. «Вони мені потрібні живими!» «В ноги!» – Семсон сіпнув за плече паралізованого жахом Рейневана. «В ноги!» «Горить, горить!» Не мчали, що духу, вуличка за ними стогоніла від тупоту переслідувачів. Живими, живими, горить, горить. Вони бігли з усіх сил, а сил додавав панічний страх. Розуміли, що означав наказ брати живцем довге, повільне конання в катівні, припалювання боків розпеченим залізом, вламування суглобів, розтрощування кісток у кліщах і лищатах. Люте смерть на шафоті. Тільки не це, думав Рейневан, який біг великими скачками, як хорт, тільки не Біркерд Греленард. Хтось їх наздоганяв. Самсон з півуберту гримнув одного з переслідувачів Гудендагом. Рейневан штрикнув другого знизу у слабину, поранений завив, згорнувся на бруківці, третій спіткнувся об нього. Перш ніж він упав, Рейневан розпанахав йому обличчя. Вони втікали, діставши трохи фори. Помітили Шарлея, який показував їм дорогу, вузький провулок. Побігли. Перед ними був Бісклавре. трут зник. «Бігом, тепер ліворуч!» Звуки погоні дещо стихли. Видно, на якийсь момент вдалося збити зі сліду переслідувачів, яких затримали ще й люди, що бігли з відрами на пожежу. Але Рейневан і Самсон не сповільнювали бігу. Бігли далі без передиху. Під ногами зачвакало болото, захлюпала вода, в ніздрі вдарив сморід, нестерпно задуха сечі та фекалі. Бісклаври і Шарлей стріском виламували якісь дошки. «Вліжайте далі, швидко!» До рини вона не одразу дійшло, що француз наказує йому спуститися в нужник, прямо в діру, у яму клоаки, з якої несло страшним смородом. У цій ямі саме зникав з хлюпотом Шарлей. «Краще євно, ніж катівня!» Подумав Рейнеман. Він глибоко вдихнув. Гноївка внизу зустріла його приємним теплом і великою хвилею, коли в яму вскочив Самсон. Сморі душив. Сюда. місклеври виплюнув те, що з хвилею потрапило йому до рота. В канал! Голови високо, тільки спочатку погано, потім буде більший просвіт. Звуки переслідування почали наближатися. Рейнеман затиснув пальцями ніс і пірнув. Дорогу навкарачки цим брованим каналом він волів не пам'ятати, стери з пам'яті. Просвіт під морованим склопінням був то більший, то менший, рот був то над, то під рідким лайном. Руки і коліно загрузали в тому, що грубим шаром покривало дно. Тобто в її вніс консистенції гончарної глини, що осіло тут за 60 років, оскільки як Рейнован пізніше дізнався, Початки клотської каналізації було датовано 1368. Скільки тривала ця гієна, важко було сказати. Здавалося, що цілий еон. Але раптом була сліпуча радість свіжого повітря і мила до сліз насолода чистої води. Прямо зі стоку вони потрапили в малинівку. Звідси вже недалеко було до Ниси, у швидшій течії якої можна було краще сполоснутися. Вони кинулися у воду. Перепливли на правий берег. Поверхню ріки золотим і червоним освітлювала пожежа. Великим вогнем горіли шопи і буди на рибаках і вигоні. Ми хотіли силуети вершників. Халера. звався змученим голосом Шарли. «Я мав у кишені дріжджову булку. Певно, випала. Пропав сніданок. Хто нас виказав? Трутвейн?» «Не думаю». Риневан усівся в мілкій воді, насолоджуючись течією, що його обмивала. Бомба, яку я підірвав, була в мене саме завдяки йому. Він доставив мені трошечки олії, поцупив у костелі. Олія в костелі? Для останнього помазання. На прибережному піску глухо затупотіли копити коней. Огельзан, добре бачити вас живими, сучі сини. Жехорс, о, бразда, з клінштейна. Ти живий, Рейневан. Привіт, Шарлию. Здрастуй, Самсоне. Беренгер Таулер, ти тут? «Власне особою. З я перейшов, до сиріток, але й далі вважаю, що воячка – річ без майбутнього. Але ж ви холера тхнете ївном». «По конях», – обірвав розмову Бразда з Клінштейна. «Криловець і Прокоп Малий хочуть вас бачити. Чекають!» Штаб сиріток розташувався на передмісті Нойленде, у Корчмі. Коли Рейневано супроводі Жехорса і Бразди війшов, запала тиша. Він знав головну команду часи рідських польових військ, гетьмана Яна Криловця з градця, чоловіка похмурого і в'єдливого, але який мав заслужену репутацію здібного командира і якого вояки любили майже так само, як колись Жижко. Він знав також Єру з Ржечиці, гетьмана зі Старої Жишківської гвардії. Знав ясна річ і проповідника Прокупика, який не відходив від гетьманів. Знав завжди усміхненого, і незмінно в доброму гуморі лицаря Яна Колду з Жампаха. Він не знав молодого шляхтича в повному обладунку з гербовим щитом, двічі поділеним на чорні, срібні і червоні поля. Йому повідомили, що це Матей Салава з Ліпи, гітман полічки. Він не бачив ніде Петра з Ліхвіна, якого називали Петром Поляком. Теж лише пізніше довідався, що той залишився із залогою у здобутій фортеці Гомоли. Звістку, про те, що диверсія в місті не вдалася, жодна з брам Клоцька не буде відчинена і не буде викликано ніяких пожеж, краловець прийняв спокійно. «Що ж, таке життя!» Він знизав плечима. «Зрештою, я завжди вважав, що Прокоп і Флютик занадто високо тебе цінують, Рейни, вони збаляви. Ти просто-непросто прорекламований. До того ж, вибач, ти страшенно смердиш». «Я вибрався з Клоцька з тічним каналом». «Словом, Криловець далі був спокійний. «Місто тебе висрало. Як це символічно. Іди, помийся і перевдягнися. На нас тут чекає мала праця і серйозне завдання. Треба самим, без чужої допомоги, здобути це місто». «На мою думку, Клоцько слід би було обминути», – буркнув Рейнеман. «Захист дуже сильний. Командири відважні, бойовий дух залоги високий. Чи не краще піти на кам'янець? На монастир цистерціянців дуже багатий монастир». Їра зіржечиці пирснув. Колде покрутив головою. Краловець мовчав, скрививши губи, дивився на Рейнова довго й вперто. «Якщо я захочу знати твою думку з військових питань, – нарешті сказав він, – то дам тобі знати. Іди!» Над монастирським седом витев сивий дим, здіймався запах пелених бур'янів. Старий монах-літописець вмочив перо в каламар. Anno Domini feria ante palmarum viclifisce de secta orfanorum. Cum pixidibus et machinis castrum dictum cladzco circumvaleruvunt inque castro erant capitane dominus pota de Castolovic et Nicolaus dictus Mosco. Et ebi dictis pixidibus et machinis sagitantis, et per sturme talis diversis modis. Іпсум каструм конъбанту, рекверере, етлуквере, іпсиверуса вірлітер, дефендерунт. Перу скрипіло. Пехло чорнилом. Оперед! Ревів, перекрикуючи грим верески Ян кол до Жампаха. Оперед, божі воїни! На стіни! На стіни! Випущений, мабуть, із катапульти або балістий камінь, гримнув у тарас із такою силою що мало його не повелив разом зі схованим за ним Рейневаном і рештою залоги. На щастя, з ними був Самсон. Велед похитнувся під ударом, але встояв на ногах і підпори Тарасу не пустив. На щастя, бо зі стін безперервно летів град кулі стріл. На очах Рейневана стрілець, що виглянув за сусідній повези, дістав прямо в чоло. Куля розтрощила йому череп надрускей. З-під чеської брами долинав дикий вереск. Сирідкам вдалося приставити там драбини та остереви. Тепер вони п'ялися по них, проріджувані вогнем згори. На них лили смолу та окріп, скидали камені і найжачені цвяхами колоди. Не краще вдавалося й ротам їри з ржеці, які атакували відтинок між зеленою брамою і лазновими воротами. Вони вже двічі приставляли драбини і двічі таких відбивали. Теулер Самсон знову посунули терасу вперед. Жехр сматюкався, бо не міг упоратися з корби арбалета, яку у заїло. Шарлеї, біскаври, набивши гаківниці, виставили люфи з заслони і випалили. Тіє ж миті з-під сусіднього терасу гримнула 12-футова гармата, яку перевозили на візку. Усе затягло димом. Рариневан на хвилю повністю оглух. Він не чув нічого, ні грому, ні криків, ні блюзнірських прокльонів, Ні завивання поранених. Поки не дістав ручкою гарпника по плечі, Не чув навіть гетьмана Яна Криловця, Який під'їхав на коні, Демонструючи шалену зневагу до стріл, Що свистіли навколо нього. «Урва!» Дійшло нарешті до доринуване. «Не чуєш, чумана, твою мать? Тобі було заборонено йти до штурму. Ми заборонили тобі бавитись у війну, Ти нам потрібен для іншого». «Гід назад, усі назад, відходимо!» Вояки колди під стінами не могли чути наказу колди, але їм цього не треба було. Покинувши драбини, вони відходили. Частина відступала, як годиться, лавою, ховаючись за повезами і непакуючи оборонців на стінах частим вогнем із самострілів. Частина, однак, просто втікала, розбігалася в паніці, аби лиш чим далі від стіни смерті, яка з них сипалася. З-під зеленої брами Рейневон бачив, відступали до зажеча Іноленде, і сирідки Іри і Зржечиці. Оборонці на стінах тріумфально репетували, розмахували зброєю, махали прапорами, зважали на запалювальні ядра, кулі, стріли та сіканці з гуфниць, якими їх усе ще разили знизу обложники. З вежі над брамою підняли біло-блакитний прапорець «Путища Столовиць» і велике розп'яття – яке носили на хресних ходах, люди верщали, співали, тріумфували. Хоча чверть міста стояла у вогні, тріумфували. Бісклаври зачепив гак за край терасу, прицілився, приставив гніт до запальної камери. Гаківниця з гуком випалила. — Якби то так, — буркнув здимобіловальник, — якби то так, пану Путі просто в дупу, веди мою кулю, матір Божа! Відходимо. Шарли витерли це, розмазав кіптєву. Відходимо, хлопці. Кінець забави. Клоцько відбило напад. Боже, дерси на все горло персифель Рихенау, який лежав на помості гурдиці. Боже, господи! перестань! шикнув, нахилившись над ним Генріх Барут на прізвисько шпачок. Тримай себе в руках, не будь бабою. Бабою зашльохав персифаль. «Я вже баба, господи! Відірвало, відірвало мені там усе! Боже, Боже!» Шпачук нагнувся, майже торкаючись носом кровоточивої сідниці свого друга, по фаховому глянув рану. «І чого тобі там не відірвало?» – рішуче заявив він. «Все майже там, де треба. Куля тільки в сраці застрягла, зовсім не глибоко. Здалеку видно не немало тої сили». Персіфель завив. Зашлюхав і розплакався. З болю, з сорому, зі страху і полегшення. Очима душі він був вже бачив виразно і з подробицями воїстану інфернальну сцену, від якої волосся ставало сторчма. Ось він, він сам, говорить тонким фальцетом, перетворений на каплуна, як П'єр-Абеляр, сидить, як П'єр-Абеляр, пише дурні трактати і листи до овки фон Барут. А овка тим часом «Втішається собі в ложі з іншим, повноцінним чоловіком, у якого все на місці». «Війна!» – з жахом усвідомив собі хлопець. «Страшна річ!» «Усе маю?» – перепитав він, ковтаючи сльози. «Шпачку, заглянь ще раз!» «Маєш, усе маєш!» – заспокоїв його Шпачок. «І вже майже не кровоточиш. Витримай. Воно вже біжить сюди, монах з бинтами. Зараз тобі кулі з дупи витягне. Ти витри ті сльози, бо люди дивляться». Однак захисники Клоцька не дивилися. Їх ні сльози, ні кривава діра в задниці Парсіфеля фон Архенау. Вони були тим, що вигукували на стінах тріумфальний віват. Пана Путу, що столовиці Пріора Фоксдорфа носили на руках. «Адже і я ношу на шиї посвячений ринграфик з Богородицею», – раптом простогнав Парсіфель. «Учинців купив. Він мав мене від вражих куль оберігати». «То як це воно так? Заткнися, зараза!» «Мав мене оберігати!» – завив хлопець. «То як же воно? Що це за... Заткнися!» – просичав шпачок. «Заткни писок, бо біда нам буде!» Перо скрипіло. Свідки Десибатур, як кралович капітана Сорфанором, мужнім опором захисників, розлюченим бувши, наказав своїм спеціальним крикунам, званим Стенторис, під мурами гучно волати – і захисникам страшними муками грозити, якщо град не здадуть. Хоррор хотів через сей кламор у них викликати. Бачачи, як марносе починання, постав білого полотна взяти наказав і на ньому великий напис учинити словами «Здатися» або «Смерть». і Його захисникам демонстрари на тім відтинку мурів, що його пріор Генрікус, Етфратрес Канонічі регулярес боронили, котрі читати вміли. Однак же пріор Хенрікус Гектор Клоцький, мужньо бувши серця, не злякався. Братам наказав також постав полотна взяти і на нім, на зневагу зреченим віклєфістам написати «Беата Вірго Марія Асісте Нобіс». «Що?» – забурчав Ян Колда. «Що вони там набазграли?» Юразда з Клінштейна пирснув. Юразд з і зареготав. На полотні який вивісили на стінах захисники, що вирощали та горлали віват, виднівся намальований великими літерами напис Мутер Діахуа» – німецька лейка. Краловець довго дивився на транспарант, довго і вперто, немов розраховував на те, що літери складуться якось інакше. Врешті-решт відвернувся, знайшов поглядом ринувана. «Кам'янець, ти казав, "Монастирце цистерціанців?» «Багатий монастир цистерціанців, так ти казав?» «Так, казав». «Ну та, краливець ще раз поглянув на Клоцько трохи ніби стугою. Ну, От і що ми чекаємо? Ходімо!» «Е ці корфані!» – записували на пергаменті скрипуче перо. «Е клацько феріату паске рецесерунд!» Літописець поставив крапку, відклав перо, застогнав, Випростав з болем спину, літо писання виснажувало.